Stan zis și ipate sau la orice treabă pe stampățit un treabă. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după povestea Stampățitul de Ion Creangă. Maică, am venit să te întreb iară o luau oi o, o pe Măriucă, Ștefan Au. Omul gata să facă nuntă purgată <gântă> Te așteaptă ca pe turta cea caldă stane Păi, păi vezi, babă azi, încă n-aș vrea să mă azi, m -a m -a așa, l-a Vrei, încă Și Mariuca are vreme să așteapte, vrea un soarte mai bun decât și... mie Hai, de de să spun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 mi-s caiva scofetul. Ah, Și femeia mă... Boscorodește în legea ei. Iar eu, eu, eu simt că nu-s degeaba pe pământul aia asta. Nei căstane. Nei căstane. Auzi? Mă, am o cumnată, Un boboc de faptă. Care s-ar vrea. vrea la casa ei...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 da, hai să treci mă stare, mă. Să dai o să din Mai da pe la, -ai, -ai, sac, iau, la da. Plai, coc, cu flacăi, de până, dar unde o să vin? Pa cătile mele la mădul la cășoara mea. Să ți fie ziua bună, mă Jioni. Avei bună, bună, băiete, să fie și ce. Acum, a și eu să ți fie zi bună, dar parcă tot mai bun ar fi dacă dacă ai avea o femeie lingătită, adică să ai o nevastă acolo. Ia zi, totul te ai Nu,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 Până la 25 îl însoară alții, pe urmă, până pe la 30 babele mai pețesc pentru vreo fată mai sărmană. Drei, iar după vârsta ista... A, De la 30 de ani din sus, numai dracul îi mai vine de hac, frăcăul litopnatic. Și tu, stane, stane, ai cam ajuns la ferească Dumnezeu, la mâna dracului să-ți găsească nevastă.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 Dar toate merg ușurel, până când se întâmplă ceva nemai întâmplat. Odată s-a trezit omul nostru cu noaptea în cap, a făcut repejură o mămăligă, a pus-o în traistă împreună cu o bucată de brânză, a înjugat boi la car și a plecat la pădure să aducă niscaiva valemne. Mi-ajută să fac rost de niște lemne, bunii de, de voxie, să nu dau piept cu olvie gleam prin întunecata asta de pădure Ai. Ruga a fost ascultată și omul a ajuns cu bine în pădure A tăiat lemne uscate până a umplut cu carul, le-a dat boilor să rumege paie uscate și s-a apucat și el să mănânce din mămăliga și brânza aduse de acasă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 Ia, adunați-vă aici de mine Arză-vă focul de mie țați Da, da, stăpâne, scără-o schimb Da, ce de bine Aici suntem Aici suntem Hei, slujilor Văzutați Ce vreme prielnică nouă Ăstora din iad Le dă Dumnezeu de sus Prăpădiților de murit da, a văzut întunecimea ta, a, are fiecare ce merite. Hai nu-ți! Pulniți-vă, scârbarnicilor! O Ați trândăvit destul pârpălindu-vă pe lângă flăcările iadului negricioșilor. Vă poruncesc să lăsați lenevia? Oh. Și ce să facem, stăpâne? Și oh. oh. unde, oh. unde să ne ducem? Pe cine oh. să băgăm în spital? Nu spuneți? Cine să băgăm unde să ne ducem? Ia-n auzit Furcați! Furcații! Cum? Oh. Pe cine? Pe muritorii cei de pe pământ. Oh. Ia! Ia, apucat o voi toți, dragi mai mari și mai mici și mai mari și mai mici și mai mari! Care încotro? Oh.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 Nu am aflat care vor fi fosti sprăvile altor trimiși al lui Skaraoțki, dar s-a păstrat povestea unuia care, mai prizarit și neștiutor fiind, a numerit tocmai în pădurea din care plecase Stan cu un car plin de lemne. de <gâng> Miroasa acum <om> pe aici <gâng> Da, da, da, e o dure de monitor. <gâng> da, bunii, bunii, bunii, bunii, bunii, mai bunii, bunii, bunii, bunii, bunii, bunii, de naiba și cu și o m o să mă înfațoșează eu înaintea lui Scalaboschi Am umblat atâta cali și n-am avut un din bagașă eu coada să-i spitesc la Că nu am decât o prepadită de coadit să să ni se iau nu spre mare. Și de-aia cred că nu mă apri la treburile drăgășie. Mă <gri> și mie o foame divini să mă lu! Mă lau, o lau, mă lau, mă lau, Pișoata e asta Să iau și eu un bucat Nu mai prind puteri Ce bune-i, uai Și are și o lecuță oh, -da de brânză Aolea de brânză și buni. Aici sta, da, noroc Mănânc și mă întoarc în iad La căldorică și șofi, fi, o nu mă ești, nu mă Eeeeee! Eeee! Eeee! Ai făcut vreo ispravaz? Ai vunit, si tu? Ne scai vasul, frate! Ce faci, o levole? Trei muricau, da, bada, bada, bada, bada, bada, Mare lucru, stăpâne, oh. în vremea m-a fost cum a fost mm. Și singurul om care a trecut prin pădure mi-a scăpat Mi-a scăpat o plecat înainte de a da eu de el Atât, Chirică? Da. Nu mor, atât ai să-mi spui Atât, antuneșimea ta Adică, drept că ne-am astâmpărat și eu o leguță foamea cu un bos de mămăligă, cu cu, brânză L-am găsit acolo pe buturug, știi? Așa ce vorba, urciune Dar ai tu habar ce a zis omul acela când a lăsat bosul de mămăligă pentru cine ar fi să-l mănâncem? și că nu știu, Mărietis Karaoschi? Păi bine, măi! Măi, măi, măi, măi, Cum o să ajungi tu să ghicești gândurile oamenilor Când nici și au grăit cu voce tare, nu știi? Nu știi Ce-i nădejde să am deal de ăia ca tine? Ei, las că te învăț eu, minte prostovane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 Că de mânca cineva boțul cu brânză Și legioană de-ar fi Să-i că un bog de proste acolo Ai zis? n-am zis, n zis Că n-am știut, săracul de mine nu nu este nu-am n zis, nu nu Acum e musai să pornești spre casa lui Ca să-l slujești cu mare credință La ce te opune el ce de pune era acolo timp de trei ani de zile. Oh, oh, oh, oh, oh. Nu, drăcovenia da! nu dă-mi mai blândă Te rog, dă pe altă pedeapță mai te Uite, pune-mă la curața atiadul Să stau în flăcări na, trei na, zile na. și trei noapte, Dar nu mă trimite printre oamenii aia prunști Și urât mirozător, te rog Să vorbă, diavole te rog, te rog, te rog. Sunt eu sau nu sunt tartorul vostru? Iași, te-a până, nu Atunci, no. atunci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 Trebuie să iei ceva care să fie de bună trebuință la talpa iarului. Ah, da, da. Văzut ai că au început a putrezit că pătriile împărăției au va? Au văzut, Da, pune Da, dar altcumva nu se poate, stăpune tironului. Nu, nu, nu, nu. nu. să-ți mintea la cap și să aduce trebuie ca să întorim talpa Ga! Gata, hai... Iați, ți dom le, dom le, dom le, dom le. să nu cutezi a face altfel decât s am poruncit Ne dispare din Dispare mei Hai, dispare Ia câtă mă în lume Ce să fac poruncă e porunca, pacatele mele Și aveam să fac e, Ia uite cât am eu de Pentru înghițători de mamaligă Cu o leacă de brânză într-însa Dar oare o primi Stana asta La muncă Așa pipernișit cum sunt e, eu de, Acu semăna băia de oameni Ca toți oamenii Jărpelit și zgribulit Dar Poate că tocmai așa iau o fimile din mine. Aha. Ia ca și casa Lustan. Aha. Să intru, să intru. Ia, hai să intru. Ia, să intru! Ia, ia, ia! Ia, ia! Ia, ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Să Zursa din ce te e cu pe poarta mea, mă, băietii, mă. Mai, Alo, nu chemat ia, ia, ia, și vrei să Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! și leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă leu! Mă Mă leu! Mă leu! Mă Mă Mă Mă Mă Uh, Amas, Ima Băi, ești și eu, un băieț sărman din lumea largă n -am, mamă, n-am nici toate, dar... Dar vreau din toată inima să intră și eu la stăpân, știi? Oh, cu o, cu ochile, mama, nu știi ce vorbești, mă Nu te vezi ce prăpădit ești Nici uh. gâșele n-ai putere să le paști Câțe ai Că n-au par mai răsărit de 8-9 Bă, bă, am, am vreo 13 pași pe... Am, am, am Ohi, oh, că vorba așa ea... ei tot pui, dar nu mai dracu știe de când îi... Doamne, iartă-mă! Ori străiile tale poașititii fac să arăți frieșești în cărșet... Mai, cum te cheamă? Că de nu spui, n-am cum să-i strig. Ia mă, cheamă Chirică. Chirică și-atâta. Chirică, parpalecule, bată-te stibată bată Dumnezeu, mă. Nu cumva ești botezat de Sfântul Chirică Șchiopul? Ăl le ține drag și de păr? E, da, și știu eu de Sfânt, Că mi-e chiric, îmi zice și. Aici sunt. Ei, oi fi omic, mic, da? La treabă să vedi omul, și poate. ce poate și ai a ta cu mine, ha? Și apoi, nici eu nu știu cum te cheamă, matale, gospodariule. Stan. Îmi zis și Stan, dar și ipate. Aha. Știi, ipate ăsta e un numic pe care mi l-au dat babilii din sat, Când m-au descântat de, de ochi. Aha, pă ții, ma, păi așa te țâi, mă, tale, păi cunoșne-a ta cu așa la Ipati, ipati, de ochii pe spate și face cu mâna să-i mai dăi una <răfie> dracul ești tu, mă, chirică-mă O mai, mai, mai plășit pe pălărie, mă Păi și al dracul ești, parcă fie drăgușorul de pic, omoară Păi toate ne știi că un om mare Ia, ia, ia, ia, ia, ia să vedem, mă, dacă știi să-mi răspunzi, mi și militura ăsta, mă Lată peste lată Peste lată, îmbujorată peste îmbujorată Crăcănată peste crăcănată Măciulie peste măciulie Limpezeală peste limpezeală Gălbeneală Și peste gălbeneală Huduleți Huduleți! Auzi, dar dai și mie o hrincă dacă ai ghișit? Păi da Dar să te aud dacă ai ghițit? Hai! ia ca și este În fața casei sunt vatra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 O de am la de am voie dacă-mi spui cât -i parale e de parale mșe. E, da, parale n-am eu nevoie, dar. Sunt da de mâncare și ni-i scalbat, din bracat. Iar când s-o opremi, ai 3 ani. Apoi sunt dai i voi să iau din casa admitalii și o-i voi eu. <gri> <gri> Băi, asta mă este mă! mele. Iată, așa. Mă, te păminești cu ei vrea să-mi iei sufletul din mine Sau cine știe ce dracu mai vine Prin cap să-mi cei e, Ba nu, bă, stani, ba nu O să am eu grijă să-ți iau din casă Ceva și, și nu o să-ți facă Nici o trebuință Ba, de asta nu vini vine La socoteală e, Vorbește de ca să te pot înțelege, mai șotul dracului Și ești Bă, <laughs> bă, Hai că nu o să fie un capă De țară și așa o să-ți iau eu Din casa admitale, așa că nu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 Chirică nu era însă cu adevărat mulțumit Pasămite știa el ce nu știau alții Auzi, tăpâne! M-auzi, tăpâne! Ce s-au în Chirică dacă-mi vorbești? Vorbei vrei să-ți ghicezi gândurile acu' Da, că vine apără! Auzi, tăpâne! Aute, lumea... Băi nu mi-a luat nume de rău și ți-o-i spun eu Ce-ar fi să te însori, ai... A, a da, de că mânii pomeni trece tinerețea și te vezi fără suflet viu prin casă, fără un urmaș acolo, a? că mai știi ce se poate întâmpla? pu doc, se pe pustii. și atunci cu ei va rămâne atâta mare de averii. Ce spui, mă, băiete, mă, asta ti doar pițini? Păi, cum ai găsit să mă însuori când mai bărbatul copt? Ne, mă, biserne, să nu vrei să-și facă dracu din râs din inimă. <laughs> mai ridima <mă>, așa. <laughs> Nu vezi că sunt mai mult bătrân decât tânăr? Ba, stăpâne, nu ți-a trecut vremea, ascultă-mă pe mine. Nu, no, nu, no, nu, no. ești numai bun din surat, că ai de toate ca să-ți asta și cochi slavă domnului. Puu! Cal altceva nu pot să zic. Băi, măi, și mai. dar știi că vorbești în dodi câteodată? <coughs> și nici d toate și ele trebuie încioase, că vorbea și ea când se însoară. Nu-i dă moară! Da, Pe, pentru anunte ai nevoie de grău, nu glumă, să coșa aluaturi peste aluaturi... Da, da. Nu știi tu că gura... Burta însă înaintea tuturor celorlalte așa zici, să stăpânii Da, păi, las pe mine că ti fac să ai greneturi pentru pânii și colanii nu numai pentru nuntă, ci și pentru cumetrie la primul copil. Vorbește gura fără tine, mă, Ba nu, vezi, dumneata, badistani, iau-te departe, acolo Lanurile, acelea multi cu grâu care dă cupt Le văd Eh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 Mă, Chirica, te știu, băiat cu minte dar acum parcă ai vorbit de pe altă lume. E, cum n-ai babri să se și să strângem în singură ta, am de greu? E așa. Mă, tu vezi că nu i cu mine și -a, odată mă supă. Mă le te să punem stăpânii, rog, rog eu să faci cum zic și o să cunoști după aseia Cine sunt eu și și pot. Hai, că nu o să te fac de rușine! <laughs> Cu un gând să se ducă și cu zece nu, Stan, mai zis și ipate, și-a luat inima și s-a înființat la curtea boierului ca să se tocmească După cum îl învățase năzdrăvanul Chirică E, spătii, Stan, Cum aș vrea la cu boierul, ha? m-am prins cu el că-i dau gata lanurile, strâng grâu, grămez, după cum ai zis tu da, m-a apucat groaza când am trecut pe lângă lan Și-am văzut, văzut cât e de mare Mă, văzut cât e mare? Mă, chirica mă, nu cred că o scoate-mă la capăt, mă, și dă de rușini, mă da. Dracul știi ce o să faci în cauta, nu poți zici și <grijă> Nici o greși până, că doar iași cu mine Uite, uite, uite ce, ce? spune, eu, ce? Hai să luăm ce ne trebuie și să mergem să ne apucăm de treabă încă din seara asta Ca dimineața să ne un muncind în lan Amare greu m-am băgat din ta. Drag de ce ta <grijă>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 Chirică a tras un șuierat de a adunat la lucru toată dracimea din iadul lui Scarauțcri. Va Va fi și eu de folos vouă Așa, să cerați repede Grâua ăsta legați-l în snop Făceți-l clăi Așa, să aer din Ca să se usuce, așa Așa, să-ți urmă să-ți asta e claca dracului, Când ne pui la treabă mai aditiv ca un bătafita Da, straci și mișcă de cu sârgma. Da, cu se rupe de zeu și trebuie să vă luați. în l pasița! așa e, cu e! Unis cu folosul. Da, de tine! Da! Și noi cu polozul! hai, Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! hai, Hai Haide! Haide! Că n-avem vreme de floncănit Haide, haide, bravă Haide, În zor de ziua când Stan mai zis și ipate A deschis ochii și a văzut că tot grâul era adunat în două grămezi mari Și într-o a treia uriașă s-a gândit că visează mm. Voi ah! mm. de capul meu, hirică spune că nu-i adevărat și așa-i văd e adevărat, stăpâne e adevărat cum te văd și cum mă vezi Așa e, Tatlanu-i seșerat Strâns și pus în grămez! Măi, să nu-mi spui mie, Stan Dacă tu nu ești dracul gol, mai chirica hey! Altfel n-ai fi putut fași mă și ai făcut tu noaptea asta mă. Hai lasă, lasă fleacurile și Hai ridică-te-n capul oaselor Ca paribuerul calare pe calul lui Și trebuie să ne luăm partea După tocmea la dreapta și ai făcut Hai, iotă-l, iotă-l, când-i-n-i <sus> Stai din n-ai din <hai>, <sus> mai spurei în ăsta <sus> <sus> Că te-ai speriat Cum l-ai văzut pe dracu? <sus> E, nu, nu, nu, Ei, numai noi suntem pe aici, boierule, că am dat gata să-și arată și stresul Hă. greului. ce Bună ziua, Mulțumit de treaba mântuită din noi Hă. pe ogorul în Italie? Hă. Mulțumit! Na. Ce să zic? Numai, doamne, iartă-mă, ucică-l mai era ați fi putut duce la capăt o asemenea ispravă. Doamne, iartă-mă! Da, da, da, da, și noi că de, boierule... N-ai ani găsit vreo prișine, ori greșesc, Da, a? bunul Dumnezeu, da, <laughs> și nu mai vreau decât să scap de-al de, -al de ăștia ca voi. Pe păi atunci domnul om plata după tocmela și o plecat pleca în treaba noastră. Aha, așa sta bine ia ia at al din spate și si poți duce, și, hai, ca ia ca eu voi lega grămadă, și mare cu fringea aia asta. Hai, no, stăpânt, stăpânt. Și am plecat omule, spate, în spate, Omule, spate, A purcat în spate, în spate, mai mare în spate, și cea mai mare de spate, în a în o în spate, de da în spate, dracu din în spate, în spate, în spate, în spate, Stai, mă, omule, stai, stai, stai că obostii să vor nimă alea Păi dacă îmi tu încă o grămadă mare ca asta Mă las clipit lipit Ce De, boierule, eu m-am ținut de cum să acum îmi să nu te calișești de plată Na, mă, omule, na Mai na, ia de la mine banii ăștia În locul greului ce-ai putea încărca în spinare Aulă, oi fi și tu un diavol ca și slugatul. Ah, doamne, oh, Dumnezeu! Oh, oh, coane. Eu am în casă clonșii de aur, coanei, pitați pereții. Bă, da, și, bă, am muncit și mie. cu sărgă, asta e tot. mi îmi spui? Păi ce? Crezi că nu-mi dau seama că n-ai un cu lucru curat? Am mai văzut să ceră torp la vârsta mea.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 a luat banii, ce era să facă? S-a dus spre casa lui și când a ajuns a dat de altă minune Chirii către rase vânturase și măcinase tot grâul și a fost tare mulțumit de banii pe care boierul îi dăduse lui Stan ah, Tati bune și frumoase, da acum ea gândește-te stăpâne. Ia ca eu mânii pe mine se împlinesc -mi și plec Și mă o să rămâi fără mine a? Păi o să-ți greu o să rămâi așa sângurel în dita maică-soaia Hai și zici, hai Țin sori, Orba! ba Păi mă chirică, parcă, parcă nu vine a zi și da a. deși e un pas greu, mai. Pe păi, da, da Știi ceva? Hei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 O să facem când îți sfătuiesc eu, să știi? Bă, Uite cum! Eu o să stau pe departe cu băieții acolo Iar Natalii printi un horel lângă o fată care ți-o plășe Ei, Și după aceea, o ochesc eu bine și spui eu ce zace în însa Îndrășit mai ești, mă chirică, mă! Zău că nu-i lucru curat cu tine! <laughs> păi, dă stăpâne, în zilele noastre, dacă n-ai și o leacă de drășa <laughs> Pardon! Să zici și cât vor fără sfinței pu? și iar nu-i bine Tinică, să fii tu al dracului Vezi că te-am ascultat și am venit cu tine Tocmai în satul Vișin Doar, doar ți-o fi pe plac fata pe care o alegi. No, no, no, no, no, no. nu, în stare să găsești sur și diamantului Cât ar fi de strălucitor Nu, no, no. no, niciun dată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 Ei, află că ai asta e potrivită de nevastă pentru dumneata ta A, da, -a că dreptă că are și eu o coastă de drac Dar numai una singură și vorba aceea Trăind și nimurind, eu scoate noi și coasta aceea era Da-i, <gri> da-ste da, pup, mâncate-ar de de La urmă, nu și mare lucru dacă are o costiță pe dilături Iaca, tu o duci tu, binișor și aș pune în pariu că toate da, toate-i coastele tale sunt dempilițate! Aaa! Bai, i să nu zici vorba, mai are apoi. Apoi, ar fi așa, află de la mine că sunt alții și mai rei ca mine, să știi Ce, ce, ce, ce, ce! Ce, ce, ce! Ce, ce, ce! Ce, ce, ce! Ce, ce, ce! Ce, ce! Ce, ce, ce! Ce, ce!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 să invite la o nuntă în satul lui Zăua bună! Ia zi, tată socrule, ce mai vește povește Ce trebuie ai pe la noi e, Da, păi, am venit să vă poftez la nuntă Că să-nsoară un frate mai mic al nevestimii și-am zis că veniți și voi să vă ha? să vă vețeliți și să jucați după pla Ce? inimii. Păi, tăicuță, știu și eu. de cu băiețelul am mai crescut o leacă. Stapâne, asta stapâne, nu te zubana. Ia vină în coașică, eu nu pot să ridic singur capacul de pe butea aia asta. Păi, mă, ai răbdă, răbdare. Ai, mă, răbdare, doar nu dau turșii. Nu vezi că am schimbat o vorbă cu socrul meu? Pe socrul matale. Hai nu o pașă, ajută-mă să fac trebușoara aia asta bă, de. Hai că pe urmă ai matat tot timpul să pune țara la cale Vine, vine, vine, la calea, vine la O că vin ce vrea și ăsta Stăpâni, Stăpâni. Ascultă-mă, fii atent Zii socrului matale, că Ai tare multă treabă pe acasă, știi Da, să se ducă la nuntă mai întâi femeia dumitale Și copilașul, da Că apoi s-ar putea să te duci mai la urmă Și dumneata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 Fii țara furisindu' de ca să-l Da, Să nu mai mai între rob, mă, din vorbă pentru a-și-n fleac, mă! mai să cu Da, da, da! Unde rămăsesem taică-socură? Băi, la nunta lui i miuipate Da, da! Veniți ori nu veniți? Păi, da, da! Ei, taică socru, am niște acareturi musai să le repare. Până nu dă ploaia și mă bate gândul că ar fi bine să vină nevastă mea înt Bun înțeles, ia și copilajul cu dânsa, nu? Păi tu e poate rămâi singur el Așa treabă, nu-mi place Lasă, lasă taică, socurile A? Că poate o sfârșit mai devreme. vreme Și o-i veni eu să joc o licuță la nuntă, nu? A? Bine, omule, cum vrei O iau eu chiar de azi cu mine pe femeia cu nepoțelul și plecăm A? Să vezi ce o să -o bupăre maică-sa Când o ajunge toți trei acasă mai ales să-l poată ține îmbărații pe ăsta micu <laughs> oh, stăpâne, bine că au plecat fără prea multe ciondăneală Că a sosit vremea să scoatem coasta acea de drac din femeia dumii tale.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 Doamne, doamne do Un um, bun, dă-o așa o treabă Dar nu se să cade, săraca de mine, domnilușul Ei, femeia, femeia are bărba frumos și bogat să Înțeleg bine ei, Au și copii, ei ei, nu, nu, să știi că însă nu din așela din care Gândești dumneata nana. No, am și, no. și te rog no. eu Fă bine la ista. și o să ai De la mine mai mult decât punga de bani Ei, nu Nici să... vântul, nici pământul Nu o să se știe și ce se întâmplă În casa dumii Hă, Mai un pung decât să au pus eu până, până, eu până? <laughs> ah, Păi dacă e așa Mâncă, chiar ar puri <laughs> Să te mănânci Și omule, <laughs> Ei, că mi a Găsâne casa cu dumneata Da, da, eu prișev Prișev și eu să că Dar neca de ele. O să fac, o să fac Eu și-ai putea Dar să știi că îmi o obrazul De rușine să mă înfățoșesc Înaintea femei mei cu vorbe din astea să sunt E bine, bine, bine că nu vine la nuntă și bărbată Hai, hai, hai Că mă duc, mă duc Vorba aceea, înșercare am n -are. și pe urmă nici nu știi de unde sari iepurile <laughs>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 -și, cu ce, cu drumetsușeala. Ei, voi din minte. Bogut, știi ce trebuie să faci? trezești -și copilul din somn, și el atunci o să și apă să plângă. Atunci taicătul tu, are să zică să-l și să-l duci la baba de-alături. Adică la mini, ca să nu se strice nunta. El știu eu pe taicătul tu, că te el de supărășoase și noi plac că el îli de copii. Ei, mă tușe, mă dușe.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 Stan, povățuit de chirică, le-a dat câte un pic de băut până le-a mețit pe amândouă Apoi și-a furat copilul din covățică și-a fugit cu dânsul acasă Ei, stăpâne, minciunță am spus eu oriba Adevărul mi-ai spus chirică și acum vă și eu ce poate fi mea ha? Băi, niciun ceas nu mai trăiesc de înainte cu dânsama. dracului pomano dau de soi rău ce zacenia ba nu te las să faci una ca asta, stăpâne, nu? Că ai una din cele mai bune neveste de pe pământ de una Aici mă. îi devine băbătirea așaia, spun eu cu mâna pe inimă, stăpâne Femeii dumne ei îi scoate-mă azi costița de drac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 Tot ar putea scăpa amândouă basma curată Vai oh, de mine ce-am făcut ei, ei, ei, de mine nevastă, hai Mare belia mi-am cu tine Tași, mă tași, tași, taș din jălit Și ascultă, și ascultă și trebuie să faci Ce mă fac, ce mă fac să de mine Că mă omoră, Ipati, pe mia Băi, mi a prăstia dracului să fie taș e. O, da, tași, taș, taș, taș, că o idee Iată, o să-l luăm, o tanul meu, îl înfășurăm în cârpi ca pe un coptil, așa, îl punem în albiuță, apoi dăm foc, ca să-l Stai, stai liniștit, că noi ieșim, și când s o aprinde focul mai tare, îl și e atunci să-l în cura mare și să strigăm foc! Foc! Foc! Ei, și pur să-i oamenii de el la nuntă, Asta o să ardă în întregire, ea no! ca așa, și toți ori să creadă că motanul făcu scrumii cu tău Nu-mi no, nu, nu, nu, nu-mi place Au, dar alta n labi face ca să scăpăm din inoroșire nu mă, faci nu place Da, da, eu care nu.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 Mătușica, mătușica, n-ai atiti teme O să-i spun lui Stan al meu că am în sac niște buști de câinipă de la mamuca pentru un pitic. Oi, rămâne matale în sac, numai până când s-o dușii de la noi, dracului pomană, argatul acela ticălos Că azi împlinești 3 ani de slugărială. Si Și ia-l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 Ea sare plângând înaintea lui și îi povestește nenorocirea După cum se înțelesese cu baba Mă, mă, stane, mă, ce-am făcut, Da, la. Stai, mai, măi, măi Mă, nivastră, mă ogoiște durerea Stai, că de o trăi, o mai face noi și alți copii Stai, așa o fi fost de la Dumnezeu Păi, dumneata, te uiți în gura ei, stăpâne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 odată ne-o își fă pate de cozi, o țintuiește la pământ, iar chirică îi numără coastele din stânga. O găsește pe cea de-a patra, pune dalta, dă zdravă în cuciocanul, o trage cu cleștele și scoate coasta de drac afară. Așează apoi pielea la loc, pune el cine știe ce pe rană și aceasta se tămăduiește pe loc. Așa! De acum, stăpâne!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 pe care l-am ascuns după horn Iată-l acolo, iată-l! Nu, nu, nu, nu-l lăsa să ia cu Barbatii nu-l lăsa să ia sacul, Sări! Sări că-mi ia cândii de la bubucă! Sări că-mi ia cândii mă! Lasă-l, mă! Lasă-l, mă, să iei și vrea el, mă! Așa ne-a fost tocmiala, măi! Păi nu-i așa? Facem noi rost de alți cândi nevestică dragă! Hei, mi îmi pare rău de drăgușorul ăsta de chirică, mă Știi doar cât bine ne-a făcut la mândoi! Întuneșimea ta! Mmm. -hmm. și ta! Am sosit și-am adus în sacul Aista! o codoșcă din babă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 Ia ca așa oameni buni s-a izbăvit tipate, și de dracu și de babă Și a trăit mult și bine cu nevasta și copiii săi cât să o mai fi avut după aceea și ori de câte ori încerca cineva să-l aiurească în vreun fel sau altul Îi poate dădea de din capa neîncredere no no no, no, no, no, no, ia, ia, păziți-vă, mai ghini treaba voastră Și nu spuneți mie ca vers pipăreți, că ai verzi păreți Că eu mi sta în <derecho> <bakayım> Ați ascultat? Stan zis și ipate, sau, la orice treabă, peste un întreabă? Scenariul radiofonic de Sanda Socoliu. După povestea asta împățitul de Ion Creangă Distribuția a fost următoarea Povestitorul Mihai Constantin Stan Claudiu Blănț Chirică Petre Lupu Skaraoschi, Dan Condurache Țăranul Ion Dumitru Chesa Boierul Romeo Pop Socrul